Ну, бити в бубон можна по-різному. Головне, щоб це почули наші степові вороги. Наступного ж дня Плат і чотири найкмітливіші воїни на конях вирушили в степ. А через кілька днів Ран із військом пішов на зустріч орді Ларі. Коли до ворожого війська, за повідомленнями розвідників, залишався один денний перехід, Ран розділив своє військо на три частини. Одну на чолі з локом відправив праворуч, іншу під орудою лода ліворуч, а сам пішов прямо. На світанку ще сонна степова орда Ларі почула пронизливе звучання дудки і тривожний ритмований бій бубна. Вони продерли очі і побачили, що на них суне піша лава війська, наїжджана списами і прикрита круглими щитами. Джури розбудили свого вождя. Ларі вибіг зі шкіряного намета і побачив дуже неприємну для нього картину. Шеренги вишколеного війська, грізні удари бубна, просвердлюючи мозок, музика і ворожий вождь на коні у центрі шеренги з бітним клевцем у руці. Виріс. Виріс, хлопчий Скоран, змужнів, вуса відросли. Ех, треба було його порішити ще тоді, коли він був полоненим мого батька-вождя Ура. Та як міг тоді знати, що з того шмаркача виросте суперник за володіння степом. Хоча... Хоча його не пізно вбити і тепер. На коні скомандував Ларі своєму війську. І не чекаючи, доки все військо вишикується у бойовий стрій, разом із кількома десятками найспритніших помчав на ворожу лаву. Коли між супротивниками залишилося кроків 50, другі-треті шеренги ранового війська почали обстрілювати степову кінноту з луків. Степовики трохи розгубилися, але Ларі, прикриваючись щитом, вигукував страшні прокляття, бив своїх вершників, тупим кінцем списа і зрештою таки домігся продовження наступу. Коли до зіткнення кінноти і пішої лави залишилося зо два десятки кроків, Ран засурмив у ріжок, і його військо дружно розвернулося і бігцем, але організовано, без паніки, почало втікати. «Уперед! Вони втікають!» «Нас доганяй і ріж!» – заохочував своїх воїнів Ларі. Але вони не встигли наздогнати ранове військо, яке добігло до глибокого яру із зарваними берегами. Заздалегідь підготовленими плотами сплетеної лози вони перебралися на той бік і знову взялися за луки. Кілька степовиків з розгону Разом із кіньми попадали в яр. Решта безпорадно крутилися на місці, правлячи за непогані цілі для ранових лучників. Розлючений Ларі дав команду відступити на безпечну від ворожих стріл відстань. У таборі Ларі зібрав своїх помічників та очільників сотень і розпочав похідну військову раду. Більшість схилялася до того, щоб швидко змайструватися такі плоти, переправитися через яр і вже там, у чистім полі, порубати підлих боягузів. Не встигли вони прийняти остаточного рішення, як із західного боку почалися підозрілі звуки. Степовики застрибнули на коней. Так і є під моторошний свист дудоки, монотонно збуджуючий бій бубнів, на них суна лава ворожого війська зі списами напереваги, а попереду на коні в панцері та шоломі з волової шкіри, з сокирою у руці, польовий ватажок Лок. "До бою", закричав Ларі. "Ці вже не втечуть, уперед!" Але Ларі помилився. Ці теж утекли. Вони навіть не вдалися до стрілянини з луків, а просто за командою лока повернулися і почали відступ. Степовики, смакуючи поблизьку різанину, весело гналися за ними. Але не встигли. Піші локові воїни сховалися в густий чагарник, який не могли подолати коні і вже звідти взялися обстрілювати вершників із луків. «Злізайте з коней!» – командував Ларі. «Оточуйте лісок! Ми їх візьмемо пішки!» Степовики неохоче, прикриваючись щитами від ворожих стріл, злізали з коней, шикувалися в шеренгу і поволі обходили лісок, у якому заховався відділ лока. «А може, підпалити чагарник?» звернувся до Ларі один із його сотників. «Це після вчорашньої зливи, так?» зловісно відповів Ларі. «Іди до бою, туку! Виріж їх усіх і принеси мені голову того шкурника з клівцем. «Уперед!» Не встигли степовики взяти в кільце зарослий чагарником лісок, як здалеку, з боку їхнього табору почулися вже страшні для Ларі звуки. Вищали, як старі колісниці, кістяні дудки тупо, але невідворотно били бубни. Сідай на коня й подивися, що там!» – люто гаркнув Ларі на одного з джур. «А ви вперед, на ворога! Виріжте їх негайно!» Степовики кинулися з усіх боків на лісок, але їх зупинили хмари стріл. Ларі до крові кусав губи, прискакав Джура. Вони захопили наш табір, вождю. вигукнув Джура. Палять на мети і забирають коней. Ларі в нестямі зацідив джурі в ніс, так, що той упав з коня і гукнув до війська. «Лишайте це за мною!» Степовики скочили на коней і помчали вслід за вождем до свого табору. Кілька шкіряних наметів вони встигли врятувати, але більшість згоріла. Не застали степовики і своїх запасних коней. У степу на схід сонця чулися звуки ненависної дудки й пекельного бубна.